И последната идея, учението на толтеките, учението за волята. Тайната на живота е да се сродим с тази древна воля, за да ни извади тя от света и тъмнината. Тази воля е наречена при толтеките древния ключ. Толтеките наричат още древния преодоляваш поток. Тя наистина в други светове прилича на изключителен преодоляваш, превъзхождаш поток. Толтеките казват, пътят е древен, а пътищата са млади. Те отклоняват и разболяват човека. Войнат знае да чака и умее да чака. Войната умее да чака и толтекът умее да чака часът на своята воля. Волята е нещо, чрез което човекът може да спечели битка, която по всички сметки и правила е трябвало да изгубим. Наистина някой път изглежда така, всичко е загубено, силите срещу тебе са страхотни, говоря включително от мой опит. Многобройни сили, милиция, държавна сигурност, митница са в едно срещу мене, отделно и други и невидими. Но всичко е лесно, когато воиваш с тайната на учителя. Накрая казаха, не може да се справим с този човек, защото няма закони в България. Както и дей. Даже и преди ще споделя нещо, когато нямах опит. Когато още бях ученическа вързаст в хотел Родина, сега Адмирал, както и е, Имах една случка с един така наречени мутри, таксиджия. Аз не ги наречам така, но много як, много опасен. Влиза в хотела, аз бях пиколо. Толкова опасен, че администраторката му дава ключа. Не иска никакви пари от него само да се отърве. Не иска да го вижда. Аз трябваше да го закарам в стаята. Закарах го и той ма заключи и видях в... тогава макар, че нямах опит, но все пак за, за молитвата имах някакъв малък таен опит. Както и да Заключима и видях в очите му огромно насилие. Първо хвърли една кисия с пари и казва брой тук колко съм спечелил. Малки неща, но мога да ги споделя и ги казвам. За някои, на някой може да помогнат. Приброих му парите и казвам, сега ще се измия само в тоалетта. Измих се, направих една кратка, свръх концентрирана молитва и после седнах на едно шкафче. Той каза, а, ти си много спокоен. Казах да. Не знаех кой ще стане, но знаех, че работата му е свършена, след малко ще й да умре. От една глътка бира, отвори се една малка тубург. От глътката аз не знаех какво ще се случи, само знаех, че духа е с мене. Тотално. Не 99% а над 100%. Щеш да издъхни, погледна много жално, каза, заминавай, не искам да те виждам, няма проблеми, отключих се спокойно. След няколко дни на улицата казва, нещо тогава да не съм ти направил. Никакви проблеми довиждане. виждане. Това разбира се са древни неща, защото ти, който преживяха в гората е страшна. Работа това се такива, даже сега. Но както и да е, искам да ви кажа, че трябва да се и страшна концентрация, голяма чистота, за да може в такъв момент Духът да е на ваша страна, а не да ви се спре ръката и да не може да кажете сериозни молитви за себе си, за близък човек, за съкровен човек, пък и да не е близък, но ако го обичате съкровенно, да може да му дадете от тази тайна енергия. Това е и тайната ми мисъл, за да разкажа такива древни неща. Както и дей. Така, продължавам. Толтеките казват, волята е удивителна тайна. Волята е сила, храбростта не е сила. Тя е само тласък. Храбростта и смелостта не са сила. Те са само малък тласък. Волята трябва да бъде контролирана много дълго време, за да стане тайно могъщество, с което си абсолютно неспособен да злоупотребяваш. И чакваш дори когато понякога трябва да изглеждаш слаб. Каквото ти каже Бог, това е единство. Така, волята е това, което може да те накара да успееш, когато всичките ти мисли и предчувствия ти казват. Ти си победен. Силата на волята е нещо, което светът никога не вижда и не познава. Волята, това е най-древното изгубено познание. Волята е тайна на духа, а не тайна на човека. Волята е древността на нашия дух, наш естествен дар в миналото, в древността. А своеволието е падение, което ни е превърнало в човеци. Затова сега, когато видя, познавам много братя и сестри, които правят изключителни усилия. Изключителни усилия. Те ще получат нещо много по-дълбоко от благословение. Ще имат дар, допълнителна енергия. Ще имат много неща, които тук не искам да ги изреждам. Те са над 33 неща, както и да е. Но искам да кажа, че на такива хора са с малки, постоянни, искрени усилия. Много ще им се даде, даже те не подозират. Така, волята е по-дълбока от това да се владееш и да си разумен. Това са малко странични неща, важни, но това още не е воля. Волята е сила, скрита в силата, древната сила, орела. Тя е скрита в много тиха дълбочина. Дълбочината на Духа, дълбочината на Орела, на Бога. Своеволието е падение. То е тъмната страна на волята. Волята не е мислене. Волята е от древността. Ти имаш воля, когато си овладял своята древност. Така казват мъдреците истинските мъдреци. тълтеките. Значи ти имаш воля, когато си овладял своята древност, своя дух. Своеволието е мъртво. Волята е безсмъртна. Волята утвраждава древността. Тя работи за нея. А своеволието утвраждава светът и ада. Войнат упражнява безупречност и чака дълго своята воля. Значи много години упражнения в безупречност и дълго чакане на своята воля. И един ден той може да извърши нещо, което е невъзможно. То е, защото древната воля е влязла в неговата воля. Орела е слязал, а когато си в света на Орела, в света на Учителя, в света на Духа, няма време. Няма време, няма врагове, няма свят и няма сили, няма държава. И който е отдаден на тази воля и на този Дух, той няма време за глупости. Скоро обяснявах, че даже и събиране на брати и сестри също не водят до нищо добро. Ученика е толкова много отдаден, че това също е губене на време, който го разбере. Така, войнат няма време за нищо, освен за непогрешимост. Годините на прилежно ученичество са само подготовка за срещата на война с онова, което е отвъд предела. Древната воля, Наречена нагуалът, учителят. Наречена още непознаваемото. Ако такъв човек се е концентрирал в непознаваемото, или пък ако нагуалът, учителят се е концентрирал върху тебе, ако се умееш да му спечелиш доверието, ако той се прицели в тебе, единственият ти шанс да оцелееш е в твоята непогрешимост. Ако не си цял, напълно овладян, напълно контролиран, няма да може да оцелееш. Затова борбата за истинска воля, подготовката за истинска воля е нещо продължително. И тогава се явява дарът на древната воля. Нищо не може да застане срещу тази воля. Човек става армия. Има в Египет много техники жреци са побеждавали цяла армия. По най-различни начини. С един ритуал, само с едно движение. В древна варна има случай, когато един тракийски жрец излиза, много хора не знаят, и свирва нещо на арфа и отсреща войската за заспива. Никаква битка, никакви битки, никакви неща. Няма и нужда от тях. Така, това беше за днес. Следващия път на 2 октомври ще продължим.